e tjera e tjera e tjera po sikur nuk kishin kërgjith dimrën edhe mm. tani filluan rrobat më të holla dhe apo po bargu këtu pak pak ansorë këtu e. një cik kështu apo celulidi këtu kjo është fëdia për sa sa duhet të merremi pak me këtë me me çështjen e trupit ajeni të kënaqur me trupin tuaj është ky tja apo duhet punonin pak për për, për të vurgatë për plažë vetë <laughs> <laughs> klas altini më që e kam i kë. Po, ati është tër... gata dheni shumë elegant këtë vit un gati jam Po, nuk e di se ç'ka bër, domethënë. Unë të, më shumë kënaqem me mendjen, më thënë drejtë se sa me trupin. Çe do të thot çfarë? Ma thua që që ta kuptojnë gjymtyrët e mia, se unë ritmet janë këtyj aty. Unë marr resh vetëm me trup. Një herë. Po, s'u kam para që, nuk është se e kam patur prioritare shumë këtë pjesën e trupit të vet. Domethënë kujdeso do pa i ngacur. Po, I kënaqur me trupin do. Jo që nuk nuk akuzoj kështu. Orej, nuk është kjo pyetja. Kyti ashtë, ja, pës e i knaxhme tërbinte në kaxh Po Po, kaxhme, <laughs> kalimderi, zoti Sula i E qartë, e qartë Kjo është kaxhë duan, uh, duan të vën muskuj Duan të vën masë E të bëhen më muskuloz Kaxhë janë të shëndosh e duan të bijen mm -hmm. E të bëhen më elegant Kaxhë kanë të sakiljet të tepër e duan të i heqin ato Ta një do dalësh uh, Do dalësh më plajsh Dhe i zbulosh Do të qërëm shtë Njerzit fillojnë e bën pak më të ndërgjegjshëm. Kan përshtyrur për trupin. Bën pak më kurioz. A le kanë kod tani se është, është është edhe kjo pjesa, e ke parasysh është kjo pjesa tani që ata njerzit që kanë shkuar në palestër edhe në tetor, në nëntor, 10-or, mm. janar, në shkurt, në mars, në prill, ata që dalin për vrap çdo mëngjes, ata që han rregullisht, ata që flen herët, mm -hmm. që kujdesen për trupin, ata ata që kanë buta lënjë ata E vjen ti në maj, kështu nga të dhe isë të tre maj I fut një palitën Nga duja, në tak, op, delë në plash Një soj si a ta Së shërë e një do t'jo E pra, se të se a ta kanë punuar gjithë gjithë kohës Me qida dhe Kër pyësim a jeni të knashur me trupin tuaj Për që që mund t'jet e shkurëtër dhe e thjesht Po, jo Kam nevoj për Munde dhe të tregosh përse Këse mora punto di çka për të folur për këta. Shka këtë për shkak të një videoje online që ka dal nga yeah. grupi DNCE. Ëh, grupi i këtij uh, Joe Jonas. Dhe ë uh, kënga e rë, quhet Toothbrush, që do thotë furça e dhëmbëve. Ëh, dhe është një këngë e cila ka në videon e saj një vajz që luan si thuaç interesin romantik të Joe Jonasit ë mm -hmm. liderit të grupit DNC. Ose, kjo vajzë quhet Ashley Graham, që luan këtë. Dhe Ashley Graham është modele e masave të mëdha. Ëh. Mm -hmm. Ashley Graham është e madhe. Ta. Po themi si gocë. Nuk është gocë vogël, XL. Është XL, por është modele XL. Mm -hmm. Është e bukurosha. <clears> Do të <throat> thënë domo dhe nuk ndodh shpesh që interesin romantik në një video po themi nga ato videot muzikore ta luajë një vajzë e këtyre për masat mm -hmm. zakonisht janë, janë modele, janë uh, balerina, janë, uh, eu do të them janë vajza po themi nga ato masat e votkla dhe jo si kjo. Kështu që, që um, DNCE ka marrë edhe shumë lavdërimë në këtë në këtë kontekst që ka përdorur një modele të masave më të ndar për treguar që Drupi mund tjeti bukur dhe femra mund tjeti bukur edhe kur nuk është Ajqa hol 20 kile mm. Apo 38 më falë <laughs> <laughs> um, Këshu që doha e që t'aluaj e këtë këngën T'aluaj e shumë bukur edhe përsa e të shumë Që e toothbrush Dhe mund e dhe t'a shikon një Eshtë t'i gremë më videon Temin bas pak E këlluin e mëgjesit Ora është të një shtaf e 31 minuta Let us stay the night stay the night up in the morning tangled in sheets we play the moment on repeat on repeat kiss like on a sauna. break up the ice i know you gonna stay the night stay the night when you must stay FFM 100.4 Po, o qikajti shka Po themi, qudiqme pak është një grupë shkencëtarë, shjo shumë i madhë Cilët janë duke punuar për kriimin e organeve njerëzore të kafshët e fermës mm në fakt edhe një arsye t'u montove fare. Organe njerëzore në kafshët e fermës, është diçka çudi shumë. Skenc, ë, a sheh përparuar. Duket që është skenc. Ësë, shikoj, ka ka m'ati edhe disa uh, pikë pyetje etike në gjithën këta. Ai sa National Institutes of Health, mm -hmm. që është një trup uh, amerikane e financuar nga shteti, nuk është duke e financuar këtë projekt po shkak të pikë pyetjeve etike Përste, që përmban. Është fakt e çuditshme. Po, është fakt e çuditshme. Po tani ideja është këtu që këta do të prodhojnë organe njerëzore mm -hmm. tek derrat në mënyrë që këto organe pastaj oh, përdoren God. për t'u vendosur tek njerëzit që kanë nevojë. Transplante. Të, transplante. Mm -hmm. Transplante organe në mënyrë që ti ti rrisësh organet, si thua, si në fermë dhe pastaj sa zemra të duhen, sa veshka të duhen, oh, sa, oh, ku diun oh, se çfarë. Njesë ka nevojë për organe ndryshme, si peshë veshka dhe tre zemra. <laughs> jo, nuk është problemi këtu. Mënyra, tuk, a... mënyra se si po e bën është. Shikoj, ëh, pa pun, këtë pun që mënyra se si bëhet kjo punë është duke fshir disa gene, të cilat duhen për të krijuar, do të thënë, për të krijuar një organ të veçantë mm -hmm. në embrionet që pastaj mund vendosen embrionet e territ. Që do të thotë që, që një derkucë do të mbetej shtatzan, por jo me një derkucë të vogël, por me një pankreas oh, njerëzor, me tëmërshmë. Që do të arriste në në barkun e uh -huh. vet, në placentën e vet. E, nuk besoj që të ketë lajm horror se pas. ty. Jo, nuk është lajm horror. Është lajm skencor. Është lajm horror. Tani është. Është skencë. Ti si do pankre, <laughs> pankreasin tënd njerëzor ëh uh, si si ndërkucet që kanë ngelur shtatë zanë. Si, <laughs> i, I doni Shkopin mangjimin gozat, e doni këso uh, që vëm një astëk të bardh atje dhe i bëjmë shtop. Nëse ke kjo ide. Ëm që derrat, derkucet ose dosat në këtë rast mm. të rrisin organe njerëzore. Cilat pasa do të përdoreshin dhe do, tishin, do tishin, uh, të ishin do të ishin të përdorshme për njerëz që kanë nevojë për një zemër të re apo për një Mirë, kjo do mm, shpëtoj shumë njerës Do pra. shpëtoj shumë njerës ja në pritje për të nësillante Asi njerë nuk i djetë nëse do tjetë funksionale Edhe nëse ti e bërë një që do tjilë Do isha unë nevojtari për një zemër mm. Do ke pritur Dhe më thonë që shiko se kjo zemër është rritur në barku në një dosë Nuk do përës një pare Bjerë e këtu atë zemër Dhe ma vendosë në kaj Letë rahi në mua Se pomë për Pra do punë dua. Besoj gjat rrugës do bëhet. Nuk më, unë unë çfarë li bëj pak ashtu ieri, nuk u zhvend. Blendi pik. Dhe, dhe malë, tani, thon, bët, bët e di më. Ço di më. Tani tani thonë kjo bëhet bëhet aqën e frikshme bëhet këtu. Ëm, um, çfarë çfarë janë këtu dilemat etike që që ngrihen. Ëh. Mm. E para thon ata, disa nga domethën vendosja e këtyre embrioneve e këtyre gjeneve njerëzore etj etj mund të bëj që do krijohen qeliza truri njerzore tek derra. Duke ndryshuar, do të bëj derrin pas. Ma human derri. Duke, po, duke ndryshuar tonata, po, <laughs> <duke ndryshuar, laughs> wow. stadin e tyre kognitiv. Që derri mund të filloj të mësoj numrat. Kemi asaj, ku do të thosë çfarë? <laughs> Ose mund të bëj, thon ata, mm. që derri, pa vetë, të zhvillohet, të ketë sperim njerëzor. Edhe oh mund të pastaj që të të lërë një dërkucë Është teoria një njeriu. Edhe të dalë një krije, një krijezi mund të jetë gjysmë njeriu, gjysmë dher. Ky është problemi. Dhe deri tani kokder është shumë afër domethënë. Po. Sketha po na ofron shprehjen e famshme mund kokder. Nuk dish një kokder komplet. Po. Uh, po uh, nuk e di, uh, nuk e di. Unë po shpresoj që uh, këto ndoshta nuk ndodhin, edhe ndodh vetëm ajo skenari i parë. Letiën vetëm uh, ajo do të isha ideale, po idealet nuk ekzistojnë. Le të shoj. Le të shoj the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm you gonna meet some strangers welcome to the zoo wer's a disappointment but for one or two know yeah. when you go give in your heart make sure they deserve you if they haven't earned it keep searching it's worth it Shta mm. shur me Go Gentle në klubin e mqesit Ora, shta një të edhe 22 minuta, unë jam blendi këtu Me Jeri mm. Me Mgjes Me Altinin Olten Me mm. Mgjesi Edhe Lorin Me Mgjesi Me Mgjesi që të gjithve mm. Dua <laughs> i që të bënj një pyyti nga aktualiteti për atës që janë duke të gjuar mm. Dhe që duan të fitojnë dhurata sot në klubin e mqesit Do japim një kupon nga Hako Hako. Oh. Okay. Oh. Hako Hako Hako, Hako Hako, Hako Hako, Hako Shpyti është ka, ka qënë në lajmet një akuz mbi disa ishtë gjurëtar uh -huh. Cilët kanë përvecuar duke falsifikuar dokumentat Një tokë bregdetare uh -huh. që e kanë shkruar sigurishtë tokë bëjësore pas E pasaj kanë darë me disë tyre Shpyti uh -huh. është sa hektar është si përfashja e përvecuar në total uh -huh. Për cilën këta të një janë nën akuzë 0, 6, 79, 20, 7, 10, 2, 2, 2, 2. Sa hektarë? Okej. Okay. Ka mënyrë asë si mund të bësh i pasur në Shqipëri njëri. Të bëhë dhe shtjera. Falcifikon në dokumenta. O, oh, jëri, vërtet. Bësh, bësh <laughs> miliarderë. Mi afton të gjësh lajmet të allëta për no. ditë dhe dhe e kuptash. Po bra, e, pasaj, jemi dhe ne, pjesa dhjede. <laughs> ne që të gjëjmë lajmet për ditë. Atejrë, unë kam party kapë. Mhm. <laughs> dhe doja që t'ju ftoj në një lojë. Meqenëse na fal, ti vetëm një sekond para se të shkojmë tek ajo. Ëh në faqen ton Facebook, miqtë tanë shumë mund lini komente lidhje me pyetjen që kemi bërë sot për ju. Është facebook.com fraksion klubi miqësisë, facebook.com fraksion klubi miqësisë. Kjo faqe këtu. <të> dhe pyetja është: A jeni të kënaqur me trupin tuaj para plazhit apo ju duhet një sulm? Ne kemi shkruar më thonjza për të qenë në formë. Pra si jeni tani që plazhi po afro? mund na shkruani atje mund na shkruani 0692070222 Elona ka shkruar thot ë uh, dihet duhet të hësh pak bark thot është gjithmonë mirë dihet të mm hësh -hmm. pak bark është gjithmonë mirë ëh mm -hmm. pastaj çfarë thotë më pëlqej shumë mesazhet e Elonas për veten radh të parë e më pas për publikun shqiptar që të vë notën po është vërtet ah. po <coughs> ka shumë drejtë çunat çunat ankojnë për pak bark Fatjoni shkruan edhe pse jam mirë thot prap duhet punoj edhe pak Po ai, kushtaltini ka shkëtuar me mëngjes, më duhet edhe pak pun për të hequr pak bark, pastaj. Pastaj më mirë. Ngjitur aty e kanë parkuar. Edhe një pak bark, po. Kjo është kjo është çfar, çfarë dëgjojmë sot mëngjes. A jeti gati. Ai i knashur me trupin tonë. Me trupin e plazhit. Ai jeti trupi i plazhit. E shpyerit ja. Çë e kanë caktuar të tjerë. 06692070222 066920 70222 tani. Në klubin e mqesit mm -hmm. Loja, kë gam parë un Jeve një kalemaj Êshtë femër? I... Jo Jerim vjen kesh, nuk është femër Êshtë politikan? Jo, e tim vjen kesh Êshtë gazetar E sartë olta oh, Rër është një gazetar olta, kam parë një gazetar mm -hmm. E ke parë gjatë fundjavës E sartë e gam parë këtë gazetar fundjavës ndjavas Okej, nuk është se zi... keni, në... <laughs> keni qenë do të thonë keni qenë. Jo, nuk ka qenë në krye të detyrës. Kur e ke parë? As kjo nuk zihet praktik. Jo, nuk ka qenë në krye të detyrës kur e kam parë. Edi kur ishte rradha jote fole nuk të ndërhyra. Nuk, nuk, nuk ishe me kravat kur e kam parë letën. Okej. Po që stoj bie, to mos jetë vetëm gazetar. Jo është vedëm kësëta Vedëm kësëta Vedëm kësëta Udoj që Udoj që Udoj që Tani kemi Lorin pa <laughs> ta e pati Dhe nërvat kur fletë Dhe njeve Dhe bëj pati e tër një pjët i të tjil Udoj që Ka një emision dë vetëm Mirë bëra Saka okay. Bravo Lorka Prime Time Jo Lorin Më Lorin kisha pesim të këtë është uh, 20 vjeq Ose rreth dhe 20-ave Ja Ja I fillon emri me i Me i? Jo Altin Këndes është mbi 40, Holta. Një gazetar ka emisionin e tij, që nuk është në prime time, me gazetarin është 40 vjeç. Duke qenë se jeta. Dhe ka flok. Ka flok? Ëh, uni jeta. Po. Gjepja e jë, jë. Nuk e jeta. Po vetëm gjë të, të shum njëra filon emri me f. Jo, e pa sa vjen keq. Lori. Okej, është me flok të bardha. Po, mm. nuk më themi kështu. Kafinja. Kafinja. Okej. Kafinja Pambizlora në. Në News 24. Okej. Ah, po. Erda. Emri. Si var? Erda. Po. Okej. Bravo. Me emrin me X. E gjeti me gjeti ai. Bravo. Bravo Lorin. Sakasë sakasë të harap mëjes timozi. Lum Lorin. Kush e ka gjetur të le ta dërgoj në 069 20 70 222? 0-6-29-20-7-22-22 Un do të përvoj tani se si është trafik unë tjera në këtë moment O oh, mos, pun të vështir ta. do kesh Do t'alë të tyhu Do, do bëj një gjiro Edhe do raportoj nga terreni po, Se si është të shkosh që këtu për shëmbu Deri Dhe te po thejmë të dogana Ok Dëllodhe, rrugë i gjatë Ka shumë trafik është <laughs> ta minuta bëhet E gjitha këtë do të i masim sot Dit me makina sot po mm -hmm. oh. Kësot dokesh këtë Pintë njerarë, pas taj nësër nuk djetë ku do të qëmë Nësër këtu dojem Djetë ku do më qësh Në Robner? Në, të lo, në, lo, në Robner rojner. bjetë këllaj Rojner, po Mirë, tani muzikë okay. në klubin e mqesit Me dori një fjallë goza të, të dodojmë shënë radio është Just Like Fire nga Pink Në Kleb FM në 104 8 e 28 I'm running out of time I want turn me off i want it on mm -hmm. and i'm walking on a wire trying to go higher feels like i'm surrounded by cutouts and liars even when i give it all away i want it all mm -hmm. we can't get around it run away run away we can't get around it yeah run away run away just like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 just like that Oblidia, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora sonte 8:47 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Yorëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar, Blendy, mirëmëngjes. Good morning. Pas pak do lidhemi edhe me Blendin na not... Sa u sesi është trafiku në këtë moment? Patjetër. Po presim që të na marrësh. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lorjezi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sipas studimeve të fundit, ka ndal që Koreanojugorët janë popull i aziatik që konsumojnë më shumë alkol. Dhe mes, uh, pasi konsumojnë gjë gjithë fundjavës alkohol e të projnë më shumë se zhduhet mm -hmm. Dhe kuptohet që të hënon e njësin javë Njën me gore. dhimbje koke për Dhe për këta arsuja hargjojnë mjaf para për konsumimin e uh, medikamenteve të ndryshme Që vinë në ndimë pas të ti ki e konsumuar alkohol mm -hmm. Por të duha, këtë herë ka dalë që ka më interesante, më e lirë dhe oh. më e shëndechme oh. Pasi është kryjuar një loj akulloreje e cila është pikër ishtë për këtë problemë. Pra, në momentin që ti sot uh, ke dalë me shokot apo me shokot dhe ke egzageruar me alkoholin, të nesërme në duhet të konsumosh këta kulore dhe gjithdoj gjo si me magjilë ergohen. On nuk di të themë emrin e kësaj a kulore, e di që në përmbajtje ka Ceka. stafida. Qërë stafida? Uh, stafida. Po, 0.7% lëngë Në stafirin, stafirin nga fideja, e më rështu këtashmi <laughs> Po, pa stajt qëfar ka të të të të? Dhe me së shohu, nuk, nuk janë sënë të gjithë Përbërësi që përmbam, po ka edhe Qitro në përmbajtje ah. Dhe Me sa duket, kjo akullore i ka ardhur në ndim të gjithë njerëzve që abuzojnë me alkolën, pasi të nesërmen që konsumojnë këtë lloj akulloreja, çdo gjë dhimbje kokës apo marrje mendshve largohet si me magji një herë. Dhe ata që e kanë provuar thonë që është diçka shumë shumë e mrekullueshme, pasi është për pijet dhe për të hequr dalldisjen e alkolit. Po mendoj që duhet këtë edhe ndonjë përzierje me dikamentësh aty, s'e di se çfarë nuk e tregojnë si, të, të gjithën, por Ata shpresojnë që vetëm bimët e ndryshme që janë përdorur për prodhimin për e akulloreve u vinë ndihmë për dhimbjen e kokës. Nuk di se çfarë ka tjetër në kuptim. E çert, e çert, jo, jo miri. Farsynë në qytet këtë, si quhet kjo? Gallicisian. Gallicisian, po. Paktën po bëhet ka një lidhje sa. Pse ti ke çështë problem al? Shumë problem. Ti shum fundiavë, e eksagjerosh shumë faktikisht. Çdo fundjavë e dini si vith hanon. Po sot çfarë konsumove në mëngjes? nuk ta them dot. Ka një akullorës veten Olta që gatuan vet. Apo torr me reçel. Me reçel, me çfarë lloj reçeli? Ja the pak reçelsi për yeri. <laughs> po Olta. Po çfarë lloj? Se ka disa. Ëh, uh, e po nuk ta them dot pra dhe ja dhe si shi. si kjo punë akullorës Dyrek. që mm. ta bërësi nuk thua. Dy fërbërsai kan thon të pak të. Po ja reçelin e thash uh, uh -huh. me kaush është. Po. Uh. Edhe pak krem duarsh. <laughs> <laughs> ja më. Gjores, a gloria me çuditshme që kam dëgjuar <gjërës> <Kësëraji rudave postur. gjërës> në rrugave poshtë çyrrit. A më vini një skaçi pak? Ëh, mirë, shumë uh, mirë. Vazhdon aty <gjërës> nga haçit. Faleminderit edhe ti Roldin për kremën e duarve, sidomos. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirë më gjesi <laughs> I ka këto, dryshimi temperaturat Për fundimisht mm. është Ajo mm. kohë e vitit kur Gjith janë me Kol e me Kulli më të një Sekrecjone mm. mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nga lirë qëra mm. Nga do që këthehem nga, nga tira do anë që këthehem Gje njerës janë Full Janë kështu Full, të më full Të ngarëkuar Jam full të në ta të Po, si nëzit full Deri këtu full Si e mm. si një u njerë Full Unë morve zonëm <laughs> Jeri isha shtu Unë mm. po jam në qika shtu Unë jam okej Ti okej okay. okay. mm. E vëmire, pas të minë Deri të një po Mka zëna si Si komerdare të kemi Lukt ocean me këto që me këto oqean të madh seleksione. Kemi Olten, Olta <laughs> ti? Jam shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, po ta them se jam keq. Ke nga Olta? Do bie. Vetëm <laughs> do ngrihem dot. Jam shumë mirë. Nuk ç'do të them. Faleminderit. Bravo Olta. Ashtu është. Ashtu është. Po. Kemi ne de... <coughs> Lorkën. Lorin Terezin, miq dashur i gjithë zorin e programit ton Lorin Terezin. <coughs> Nimë gëjes. Nim gëjes Nim Lorkën? Kan frikë, kan frikë më fol. Kan frikë të kan direkt, kan. Vetëm ti je. Edhe ne të dy. Jemi të dy. Jemi të gjithë shumë mirë, por jemi mirë. Kjo ka rëndësi. Po jo, se nuk van kohë sa unë. Sinjovi vas. Sturojm ne këtu. Jo, më pëlqeu. Vetëm Lori linit të tshit. Më pëlqeu teoria e Oldës, edhe pse nuk është asht mirë, thotë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, se fillon të ndihesh aq më mirë. Po. Ndaj ajo të vënë shumë mirë. Pa. Ajo. Unë do t'i jap vetëm sot një një vajz, një nga ato studiueset, ekspertet po juaj. Pa. Ëm që fliste për një... për një program që që që që qëtë Hidden Brain Mm Truri i Fshevr Tam dhe fliste për këtë janë këta njerëzit si pune a Oltës që thonë përshëmë se mm duhet që të ta imajgjinoj shë vetën përshëmë në atët punën e mirë dhe ti do shkosht ta punën e mirë mm ose duhet ta imajgjinoj shë vetën si kur ke rën një cinkille dhe ke bër muskë dhe ti do të Nëton do të bësh muskul. Nëse objektivi yt është i tillë. Donë të, të, mm -hmm. qofse të shi til. ti e imagjinon veten atje ku do të shkosh dhe kjo pastaj bën që gjërat të sillen, universiti të si sjell kështu që ti ta arrish vërtet atje. Thonë Qështë e kjo bajz, apo dhërse që kjo... Kërti e vësunim, dhe mendonë pozitivisht për atë gjërë, dhe bërështë është e mundur që ta arishë atë gjërë. Po si mendonë pozitivisht për atë gjërë, qësi e është të... Po ja, një problem, o të taj demonstrojë. Duk e mos pranuar gjendjen kuja. Duk e mos pranuar që jem e qurë. Po... Kjo, unë mund t'imaginoj një dhjetë skenare, ku kjo mund të këtet në një që shumë qesher Në atë që revuzon të fshirë <laughs> Përja, yeah, në nuk për flasëm Fshirëja Fshirëja duhet bërë Mësë i ka ish ruptohë një gjëra Po si të farë U shumëllë së kam fjetër o në sënë ta Jam shumë Tishtë ta kam fjetër Nuk jam qërë asë njërë natën Qëtë duhet më ndërë Jam shumë mirë edhe pësë Qështë e mohon që të kanë dodo Qështë e mohon që të kanë dodo Qështë e mohon që të kanë do Po rrugës vazhda Elson. Kjo është zona që s'e ka fshir fare rrugën. S'e ka ngrit fare. Nice, okay, mirë. Ti ajë Ozonja, ti ajë. Ajo zonja. Sot është ditë martë, po? Tam, ditën. Faleminderit. Iku të martë. Jo të martë, fakt. Maj, maj. Maj. Ja, maji rsi, maj. Mars, Mars. Faleminderit. Iku të Marsi. Mars. Ti ajë Ozonja që ka këtu. Maher Mark, të ngavrë. Maher, Maher. Diber, diber. Diber ka? Maher, Maher. Ai desh i filloi sot me sot. Si filloi sot? Fix për këtë. Shumë mirë pra. Si Konë Cowboys av Laura? Si The Italia 1? Nuk e pat. Sigurisht. Duket se filloi si The Italia 1 sot. Programi klubi mëjesit në Klave Farm në 104 mësh dashur. Një të sigurt dhe Juve. Cowboys. Days of Glory. snats bear i don't know where i'm going holy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 is club fm 100.4. Të lehijesh bra. Ju shuan nga telefon rjam. Kush Kus po? Kush më merr kë? Po të marrin ty Lori? Po dridhet një. Po përgjithë, unë zakonisht e heq drithën fare, po sot nuk e di çka ndodhte. Hoqja ti. Bravo Lori. <laughs> Hoqje drithën. Tani është pas edhe pa drithje. Po. Zë ja ja, po pa drithje. Praktikisht i bëj siguritet. Ai telefoni ishte i ngjitur. Në një stad vegetativ tani, si është në koma. I vjen domoshtojshish është sikta pacientët që, që goditen në vend që ata nuk komunikojnë dot me ata janë aty. Mendoj se se thon dot. Ata kuptojnë, ata dëgjojnë. Por ata nuk flasin dot. Nuk reagojnë dot. As nuk drithin dot. Hmm. Ja ka hequr ja, shes... të drithjen. Ja deri në 10, supo që ambient. Të mersh me. Ti ke telefonun. Ne kemi mision në fakt. Kanëvojë fare ti telefon. Ka nevojë ajo ata të çhirojn jo atën, në çështë i vjen aty një. Ai ai të bënums mendi si ato? A të ksu, tarararant, tarararant, tarararant. Pa, a e shu, të kshu Tararara, tararara, tararara O, ty të vëllu minë Dekë pesa Tararara, tararara Dhe jeshin anda Diri të kpesa Gorë di në kshu <laughs> Maksimale Kure di gjon një Po të pak të të mler, mler të <laughs> <hazim> jo, të e të mlër Mlër këto 3 Ta kërëjës për sëbron të shumjë Jo, ta i qëtë e 3 djenë Hështu të të plasë Pasë <hazim> e në kshu Mjenë telefonatë dhe më në shqyenë së E shumë izorë, Lori. Të veti shikosh gjërat ndryshë, zhe. Nuk i me, jam i sigur, mdrydhe... nuk i me ndonë farë, koj që. Traume i shkaktona. E ja, se si kisha dhishka. pak shu, t eshi... T eshi... T eshi... Ta, ja Vë të shimë vjen keqë. Vë basë që telefonit, të... nuk i ke vëna se emër. E kek shumë? Qaj që anë? Samsung? Samsung u e... im. Po, ja, Samsung u ther... im. I pa <laughs> emër, shiko. Që nge lovër shumë. Samsung u im. <laughs> the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm all in you më shajor më t'shkeni ardhur në klubin e mëngjesit edhe 9 minuta në këtë moment e unë jam Blendi unë jam me Althini Holton edhe Lauren çdo mëngjes nga ora 7 deri në ora 10 në valët e radios Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s <të> Ah, sot një ditë një ditë sot një ditë e zyrt dhe vallë e uniam sho ngjysëm i bllokuar gjysëm i bllokuar gjysma tjetër ish bllokuar sepse kemi zhbllokuar <laughs> uniam kompletetisht <laughs> <jam> i zhbllokuar megjithatë <laughs> uniam në një nga ato ditë ku kam nevojë të ta të kërkoj për një çaj Uh -huh. Për diodakurko një tsa një su Për kam në boj për një tsaaaay Tsaaaay Tsa i kam në boj tani Ur tsa i kam në boj tani Hehehehe <gülüyor> dhe oh, antijote u bë realitet. Urdhëro. Oh, faleminderit. Wow. Mi mall <laughs> <laughs> me kanel, faleminderit edhe. Wow, wow. wow, wow. Bravo, Ieri. <laughs> Çaj. Sik te je. Më së miri do ta pi tani. Mirë më gjesë që të gjithë, mishë se keni ardhur në klubë, e gjithëve dojë atosha. Mirë më gjesë. Ta shë vetëm gjithë, mirë më gjesë që gjithëve. 8.33 minuta. O, holta duhet me nëzirë në një nga ato. Nga. Nga ta vilxanët. Pa, me nëzirë. Ujtë nëzeta ka. Sigurisht që ka. Oh. Sa të dushë. <laughs> më në bush një legendës dhe duhet fustë këmë, betë. E ti qëarë teknikishë mund të bërë një muktu? Kam kam do të spo seur tek karrikën që kam gumbrava. Ëh. Mm -hmm. Kam më shumë se mjaftuarshëm vend. Pa, kjo është e vërtetë. Un mund të marr një legendë, ta mbush me ujë ngrohtë. Thesh kputuzat, përveç xhinset. Do t'i heqësh dhe çorapët dhe, dhe dhe mund të jem për shkak të kësaj për emision me pa. Kam nuin në legendë me ujë të nxehtë. Kjo gjë se keni për gjatë dimrit ta bëni tani në verë. Un tani kam nevojë taninë un më. Unë do ta bëj vetëm për për çef, Olta, vetëm sepse mundem. Oh. Më duhet për t'rëguar anektoda, dini ju, që gjatë klubit të mësuesit un kam qenë me <gjë> këmbët në legend. Kam qenë duke i jut peshk. Po. Po më u ndmartim ka pa një djal. Marrëm dy goda nga ato e mbushim me ujë, një kam foto këtu ose pakë ndihmë. Ja i bishti i madh i njerës këmb, Blendi. Urdhëro? Gishti i madh i ti më skuam. Gjishti im, domethën gishti i madh i këmmës, pa, pa as e dy gota. Vetëm gishti i madh mund futesh në njëra. Ti fut, ah, ti futesh gishta në gota, më ti madh. Dobë. Ai është, është gjë që i tudhishin që alcanxajë shumë çuditshme. Këmmë shti bien. Një shumë i çuditshëm. Gjeni këto idera këtu. Çfarë të pëlqejnë? Zbutua që pëlqejnë një virje me vaj o gjëra kështu. Gishtat në gota. Një kam pak qëtë në të një E ke përvorë në jenë, me gisht të ndëgota Ka gjithë më një herë të përgjumë E se më të zorë të gjumë i, në? Da të që e më të sërnin? Po Kemi sërnin e përgjumër për sot Ii Ii Ta i në këllurën e njëzën E të gjagë Kërë e të zush Kërë e i blokuar Kërë Një të ke fërur të të marë të fri Të denjë vërmaren nga shpirti Pukitua jo jo është ajo ti përpishesh Në vëtëm i disë fjale ti përpishesh që të mbushes Me ja. aje ah? Sigur të delë bosh Ede bëndërën <laughs> Oh E bërështar uhm, uh, E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Po bre, a nuk, a nuk, a nuk, nuk... Pa, ka faj, nuk ka faj. E DJ më zërrit? A kam në një zëma? Kam në ka, ka zë, ka, një sekundë, një sekundë. Filon të pëllqen, filon nja mërdojnë, në kosto duket si kur janë të voglja, si filin dhe më pas, ti përfqyesha për <laughs> i shumë se nuk deldojnë. A, është tu. Por qatë bëhet t'kaj. A, është ja nuk më rravesht. E dhe tësë, si shkise një tim më zërrit të... Jo, pjotja është, Pyetja më e bukur është s'pari unë jeta se kush është, por Bravo, uh, Rima. Faleminderit zemër. Ëh, uh, por ajo që doja të thosh është do atështë, ishte e bukur të imagjinonim se për çfarë është duke folur Tore. Për çfarë është duke fol, jo kush është duke folur, po për çfarë po flet? Që unë jeta. Po për çfarë është duke folur? E dgjoj. Po vetëm her... se mund të imagjinojmë, do një mm, skenar po ndrysh normal. Je bir, mbasë atë që ushiri më, më thuan se çfarë mund të ishte një skenar. Për cilin mund ti duke folur personazhën? Je Vjerdi. Fillon të pëlqen, fillon ja merr dorën, kosto duket sikur janë të vogla, si fillim dhe më pas ti përfshijesh ai shumë sa nuk del dot. Po flet për drogën. Ai, do të thëj kështu, kur bëjmë diçka që ti bëhesh i varur, po Po deri këtu po, herë logjika jote është un saktë. Unë mendoi se ka të bëj me mm. më, Mos më thuaj çka ti. Bërinë salçicëve në shtëpi. Ja, ja. Në filim, ti mendojnë që salqiche ti bënë vetëm hako përshumë Ose e hëvëja, ose kutim unë, kush të prodonë salqiche në të dhëmë mm -hmm. Por pas taj, pas taj, ti bënë salqiche në të ndetë par Një ditë pa pritur, duke ndinjë në ty, se, si, se si ta i e përurje, ke më nësush Rastësisht me dashka Ja, orëja jam që jam, asbe mm -hmm. një salqiche Kujtë nuk i ka batinë në përmëndë kjo? Gjithë Mu as njerë Nuk e di gjithë vetë. Po unë ka salcice. Po e di gjithë. Edhe unë i ha shumë. Nuk bëvlasim. Nuk, nuk, nuk i bëj. Apo jo, po cunat okay. e kuptonin se për çfarë do them. Jam që jam. Okej. Po bëj një salcice. Dakor. Okej. Dhe të... <laughs> e mer atë. Hëmer këshillat, këshillat me vaj ulliri, një anë radh par. Se vaj këto që janë ato. Edhe po. Lule diellit tonë. Ose ose me krem. E, po vlasim seriozisht? Apo si është dhe një gjojo në kovëndime? Po vlasim, <NM>. dhe pas taj në rasej... Pas taj në rasej... Pas taj në rasej... Pas taj në rasej... Të në përdi më duke zikur kosët të antullas e tua... 200-300 gram mish... Ca o hudra pak qef, pak buk... Për ta lidur në i vez... Tu ak shumë... Por... Ta erza... Të e në obsesion... <dictionaries>. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Shkone me pushime... Krim mundja nga salqiche... Shkone me pushime në pushi oh, no. hotel me, me, me pesuje Ku ka pafung gjera Ti ikër konët... T'ikër gërë pishë t'gjirë Se ke mundjen të salqiche që përën shpit Fëllon të tonë salqiche në rërë Gaj në s'ke përënë s'itë Po t'i gjohen t'i gjohen t'i gjohen t'i gjohen Arrindin një antë pikë sa që Shkise që sot mjekja Fillon të pëlqen, fillon ja merr dorën, kosto duket sikur janë të vogla si fillim dhe më pas ti përfshijesh ai shumë sa nuk del dot. Nuk del dot. Edhe drejt. Skenë ndërër. Je në salcica. Okej. Tani më duket se e gjeta se për çfarë po vleti. Okej. Do je më drejton dhe më lutem si je shumë gjatë. Do duhet një shpjegim i qartë. Po shumë gjatë, po fruzën. Çfarë mund të jetë tjetër, për çfarë mund të jetë tjetër duke folur? Të më frikë për... Filon të pëllqenë... Kujdes të lorë... Filon një jam e vërë... Ka frikësëndi mëjë shumë, pa e theshë. Unë e une, kam një ideja po, po që ja, të jemi... Por nuk për e thamë. Se kush është a për qëfar për të të ha, <dhysi> Lori, shum, të lor. të të të të të të të të? Ja, e di kush është. Por edhe për B-Siden. Ha, me disë, u shumë... Lora, bo a me shenja, ju me shenja. Nuk është aji qëllimi. Amotaunë suaj, suaj. Amba se su bëqa. Po thuaim se ta. Po e më lori. Operacionet për këtë, për për gjokset, për gjokset, për buzët. Jo, jo. Për operacionin plastikë. Plastike, po, po. E po e thasha me frikësim. Fillon të pëlqen, fillon ja merr dorën. Po. Po fillon ja merr dorën, çfarë bën vetë po? Ja merr dorën para, si si amirdor. ja merr ketë. Ja merr mësohesh me faktin që s'duhet si të bën operacion. Ka mundsi. Ka mundsi. Ose jeni kushun mm nga këta mjekët -mm, që i bëjnë operacionet plastike. Për çdo Ja mërdor. So këmiç doli keq. Këmbësh, punë e bukur është. Hajde, <laughs> i kem aj. Neyse, <Nisa>, okay. <clears> Thëniaj, <throat> kush është personazhi që po flet? Kaç ka rënci? Punë në salciceve s'eroj më edhe më vonë. Klubin e mëqesit ku jemi? Festa e salciceve më qenëra fjala është një filmi i ri që po del. Kudo? Son siç party. Yeni para apo jo? Ja, vi zadimon, shumë i bukur. Mbas pak.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 Ne papande po futi dhe pak mjalt. Ne papante po futi dhe pak mjalt. Tapi, ç'të cik mjalt tim, si mund të thuash mjalt tim? Më bëni pak çaj. Çaj. Se ha uh, uh. <laughs> të. Më së miri di thapi tani. Se ha të. Ej. Ë gjotha tani gati për një pra, sharadio. Gati jemi. Duan të luajn. Do want to loayn my. That chase sheena. Sharadio ato ka që pa nesë bëjn dot. Sa erdhi vra. Haide po vetëm sharadio. Po pra, duan të loti më. To love. Ja erdh. Ah? ah? Ja erdh Dita. Përandër. Si shkoi më histori. Jam maj. Majë majë. Ja majë erdhi për. Ja, ja, ja. ja. Duan të lozin në të qeshin në hapëra, edhja, po bapë Duan të lozin në të qeshin në Beharin Qelqershia Bravo, të pukura Pa qëtë pa pukura Andi, këndi Po, bravo, të përkojnë dhjem Ok, kërkojnë dhjemë të në të në të Po, kërkojnë, po, <laughs> kërkojnë Gjujnë, gjujnë Gjujnë Aandai kande ju ai në dëmtë. Po. Ku ikën çuna? No. <laughs> Me vrap. <laughs> Okej. Okay. Gosa, ke menduar po? Po patjetër. Atë e thua më thon. O ta lutem, se dëgjohesh. Ë, uh, duhet uh, duhet uh, duhet të gjejmë fjalën që vajzat kanë menduar. Mhm. Mm për sot, vajzat uh. kanë në hiti. A mund të bëj një pyetje paraprakisht Gosa? Po. Patjetër. Pa pa Ose, at this far leta bëjmë pjesë të pyetjeve. Hidhësh sharadin dhe Sharadio. <tës> Sh yes! Loja i që vendos dëm të kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë, detyra juaj miqdashur është, es, e është të gjeni bashkë me ne se cila është fiala që vajzat kanë fshehur. Ne u bëjmë pyetje, pyetja e parë është kush nga ju e ka e ka sugjeruar këtë fial? Un. Jeri. Jeri. Njëri <laughs> <mshveshin>. Bravo jëri <laughs> Të shkoj me ndja Sot apo e kishtë menduar më parë dhe Jo, gjithë kohës si isha vetëm duke ju pritur ju në më gjithë Nuk e dip se mendova për këtë fjallë Dhe që mos të haroje, e shrujta altës Ka të bëmë shveshjen? Ja Ja Ieri e kam enduar dujt qatë këshën vetën duke pritur. Po, që në ora 7 e i të rejtën kam rinë box. Unë, Tani... Čësikaj. Qësikaj, që kam dhërë një ndim të vogë nësë jeni të vëmonë qëmë. Ede njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e njërë, e një Jo. Ja. Ka bëjmë kohën me Orin, me Marian, me Jo. Jo. Jo, jo. Jo. Credi me kon, ka dëme kohën e ditës me mëngjesin drekullar. Jo, ja, jo, ja, ja. në çdo orë mund ta bësh ulëdo. Ma kanë thënë mi bllokuar, ndihmoni çfarë bllokuo më shoq. Është një lloj veprimi <laughs> <laughs> <d> <laughs> pra jeri, është një lloj veprimi. Në çdo mënyrë po. Një lloj veprimi e bën njeriu. Po. E bën njeriu në mëngjes. E bën vetëm për ta bësh ulur, ulur apo bësh ulur në shtrir. Themra më shumë, themra dhe bën më shumë. Jo. Është më zhurmëri, është më zhurm. Jo, nuk nuk bën zhurmë. Bën një farë zhurme Ojeri kur kur e bëjmë. Ka ka bënë me librat? Në gatoj me çdo gjë, edhe me librin gatvoj. Ka ka fillon me Mjeri. L L, fillon me L pra. Jo, nuk është leximi. Jo, mendma. Jo. Ka bënë sh sh sh shf. Ka fillon me sh, por nuk është fletimi. Fillon me sh, por nuk është fletimi, mund ta bësh shtrir ulur këmbë. Në banjë? Majtë të gjashta. Në banjë mund ta bësh. Shë altin që mund t'a bësh kudo Një shë që mund t'a bësh vetëm në shëtësorë përshon Pa, pa, pa, pa Më t'a bësh kudo Shë është t'ja një formë që të qëtësimi jëri Kur ti qëtëso është më shëmë se të zhduet Në uh... është më shë pësë është Iq. Nuk ka lidhje me këllo Më t'asho është qëfarë po më ndonë? Nuk e thëmjë Gërmën e dytë Më t'ashoj gërmën e dyrë. Sepa. Jo, ja, nuk është sepa. Shpalosje. Jo, po. A sa kot <të> fare. <laughs> Altimi i thon shpalos. Çiko, Altimi për shkak të një e ka nga lindja në fakt. Çiko, kjo gjë ja është shumë e rëndësishme. Ai duhet që të shpalosim më shumë se sa, domethënë se merrem palos, shpalos. Është shumë e rëndësishme edhe për leximin. Është e rëndësishme për person, po jam dhe në mendje. Është e rëndësishme për leximin, për komunikimin. Jo vetëm mjaft ke thënë. Për leximin për komunikimin oralin mm. është e rëndësishme shë. Jo, çfarë? Shenj, një shenjë. Jo, ja. ja. për leximin për komunikimin, kjo një lloj hmm. që e bën me gjë të thjeshtë, sa kemi gjetur. A? Me shëmorti ja. për leximin e komunikimit. Jo. Ora më shë. Në plasë <laughs> të <laughs> thotë gjë. Me shë për lexim komunikimin shumë e nevojshme, është një veprim. Hmm. Hmm. Shpë, shpë. jo po jo po shpo e tham pra nuk e shpigohen shpigohen komunistët tani nëse tuaj jap ja. ndihmën e fundit atje jo jër, ja. jo është në shukë shuk ç'është shuk shuk unë se më është diçka shumë e rëndësishme shumë e rëndësishme pra me shuk shpalos dhe gjërat sh e tjera nuk janë aq të rëndësishme çuna ne zgjidhëm ç'është shumë e rëndësishme ç'është ç'është jo ç'është shqiptim jo po sh jemi por jemi afër se poja sa ashtu pasaj e sa ta them un me sh nje por jo shqiptim jo jo shq jua jon jua jon do me do shq shq shq je shqipe jo jo shqipe a vazh të shqiptoj si e shprehim 855 si e shprehim në gjuhën ton stop ja ju vazhdez këtë ndjem si e shprehim në qion don është shqiptojm pra po jo mer jo është zanore jo është ppr është shpreh Hane, spray. Jo e thon gojarisht. Ka di një form tjetër. ESK. Ah, pra ESK. Ne kemi lodhët. ESK comedy. ESK. Më shukur. ESK një, një raport mjekësor. Aha, aha. ESK comedy. Bravo, më në fund e gjetët. Na shkreve na Jo. <laughs> Oho, sa. A ndërlikuam kot, a? Jo, se ndërlikuam. Ju thashë shumë e rëndësishme. Në libra është, është, është e do më zdoshme? është këpjesë Tia sa i tua Tani se ti e ke mundi në mbrap Shtaltini nuk është problemi Nuk është shumë kënjë Mundë të shiet Dukët që nga mjekra <laughs> Okej okay, është e, e situash Paranteza e këndimit pa. pa. Shë dhe kë Që të uaj gjithmon Shë dhe këndim Pa, pa. Mm, pa. bravo Panem djeri kënë sa E në ta A më tuk t'u traus? Dha s'ka lesha So të mëgjes Pa hajtë varja si t'u Pa imër mëshme lërë Supremacy nga Mjullës vjëndani në krybinë mëgjesit Mjë mëgjesit që t'xidoj juve Nëse këni qitur se cila i shtekjale Vajzare tërgoni 069 20 70 Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud BFM 100.4 Hello, Mirëngjesi. Hello. Mirë sikur janë dëgëruar në kryenin e Mirëngjesit, valë të Club FM në 104 edhe në ekranin um, oh. uh, e Club TV-s. Mirëngjesi mm gjithve. Vajza, Mirëngjesi. Unë dalli kemi inventuar një fjalë për mm sharadin -hmm. e kthimit. Fjala e vajzave ishte shkrimi të shkruarit. Ëh, mm -hmm. u morr vesh, kaloi tani. Ndërkohë, ah. unë dalli kemi ende një fjalë sekret. Objekti mm. lojës është gjitheshtë, miqtashur do të gjeni fjallën që unë dhe altini kemi menduar. Vajsa do të pëmpyjetje, ne do përgjigjemi ndesh shmërishtë. Mm -hmm. Kjo në ndimon që të afrojemi fjallës nëse ju e gjeni të rgoni në 0-6-i dhe në 20-7-22-2 dhe kjo është loja. I pari, finton në një duratë, dhe duratë dhe sot do tjetë... Oltam? Do jetë... Nga uh, elektronik lajnë. Elektronik lajnë, miqtashur në do të t Mm -hmm. Ajele Mutek Sheshi Sheshi Wilson. Ne shikonim zotin Wilson, monumentin e tij. Përshëndetje mirë. Përshëndetje. Uh, Ata janë, uh, si thuaç, Mutek Veshje i Majt i Zotit Wilson. Po? Mhm. Mm mm -hmm. Nga kroi zemrës. Shikoni monumentin dhe te veshje i Majt. Do dalloni, është elektron... mm -hmm. aty janë shumë bukur aty me ato ekranin LED të madhin. Është super. Gjithë produktet Apple, gjithë nevojat që mund të keni për aksesuar. Ndorshe shërbime, ju të tujet një gjamë Cishtë ndodhë në njëherë fatë kësishtë Në njëherë fatë kësishtë E tishë nga më bërë mrekullira me Ndisa telefon që unë kam të mtuar mm -hmm. Unë dhe familja ime, se vetëm nuk i të mtuar e dotë Ajë shumë, por uh, Gjdo herë, shasi kanë ndruar Gjama kanë ndruar Tach kanë ndruar mm -hmm. Maq kanë ndruar Muç. Ora ju lumtujeve. <laughs> të gjitha me pasive me pasive ju beton. Të gjitha do më të mundshme. Me me me hedhje në ujë, me hedhje nga katri pes. Pam. Kemi pasur me hedhje nga katri. Me hedhje nga katri pes me goditje. Oh, që përqendrosh. Po <laughs> ke Kepërsisht në në në shkallë që është ajo si thua se shkalla vjen në formë spirale. A i bërë shlogu në mesë, posishtë ndodhë në shqështë dhe shkallajon lori mm -hmm, Nuk është pa. ta ma mërmullake, po ka ata hapsiren mm -hmm. Ndo vim të ashojmë, ndo vim të ashojmë Po? Telefonin ka rënë në këshu Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, no, no, no, no. me vërplansje Lezeqëm Dhe... Më në fund kam përritur në katë parë Dhe është bërë, tek elektronik lajnë është bërë Bravo, bravo, qurnatë Hmm. Jo më undaj herë kemi eksperiencë akoma dhe më të mira. Kemë no, bler telefonat telefona e tyre. Olta theu telefonin me goditje duke... <laughs> jo, të përqendruar duke i ulur lart ndukon. Jo Altin, thjesht blem seksuishne? blem telefona Altin dhe janë. Ju blet telefonat dje? Ju trajtoan mirë. So mirë, super. Ashtu ëh. Mm. Mm. Jo, jo ke shë, jo, më nën nuk ua bën kush. Mm. Çmimet janë. Durat më pra e bën, por çmimet më super. Sepse mua më kanë pa durat prandaj. Tak zgjas, nuk ka problem. Jo, bëj asa ka. Bëj shakabrë se të jatë Kujgjeni këto të latët ju yeah, e jume Ja, mërej, po bëj E mërej ti Cine pjesë të kasha nuk uh, kuptonë? Jo, jo, nuk no kupto, dhe... kuptonë Kasha nuk kuptonë <laughs> um, Gocat janë gati Gocat duan ta kapi <laughs> Ne jemi gati Fjallën tonë, jeni gati goca? Prit pak, <laughs> oke okay. Shtrishu, e? Gati jam Tani njës gati, e? <laughs> e qa bërë e ti në faj? Kokë? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ësht diçka që e bën njeriu. Hej, hej, hej. Ëh. Apo ja. Ëh. Po, mund të thonë. Sigur kjo. Kjo mund ndodhë edhe pa pa prezencën e vajë. Ju sot e thon që e bën njeriu. Ësht diçka që ndodh në natyrë? Mund të ndodhë në natyrë. Mund? Mund të ndodhë në natyrë, por më shumë ndodh në ambientet e shtëpisë kjo gjë. Apo ja. Je, je, je, nuk është ndodhë, nuk është ngjarje kjo. Është fenomen natyror. Po mund të jetë një fenomen fenomen natyror apo e... ka sikom? Ka diçka? Ka, është një, ka, një, një është mjafto. Është send që është produkt i një fenomeni natyror, është një send, pra, është prekëm me dorë, mund të mbahet në dorë. Mba, është i vogël domoshem. Apo ka përmasa të ndryshme? Mund të jetë në përmasa të ndryshme. A kemi në studionë? Jo. E zholloj materialin? Në çfarë mënyre? Po në shtepi kemi si këtë. Ëm, ja po por mund të kem. Po s'është ne këso që duhet jetë domosdoshmërisht në shtepi. Jo, jo. Jo, nuk është se do të domosdoshmërisht. Shikon, në shtëpinë tona më parë ka pasur ë të gjitha vet. To mund të gjindeshin më kollaj se sa tani më. Tani ndodhen prapë gjën bërijën më pak shtëpi. Kur ikishim i banim në banjo. Jo, jo, jo, ska lidhje fare. Jeni largo, jeni largo. Është një fjalë apo janë dy fjalë? Një fjalë. Një fjalë. E. Po, është e fort si material? i fort? po i ngurt. i ngurt. po i thyeshëm apo jo? i thyeshëm. po. është një material mbasi i kandotur diçka. po jo i thyeshëm herën kuftimin e qeç. po ide jam mund të, mund të nda dy copa, tre copa. mund të shkërmoqet. hm. çega më. e gjithë shumë gjë gjë. Se në gjirin e pamundur madh ta thosh. Po ç'e thua 100 hera apo këtë? Kështu se na ngatronë. Nuk do jo? ta gjem se më dhë sot. Është një material, mbasi që ndodhur diçka. Jo. Ja. Mbasi që ndodhur procesi. Është një material, mbasi që ndodhur. Kush? Është Diego. Po, është. Po, bravo. Ata ja. kanë ngelur i afruar dhe kanë ngelur. Jo, ja, s'i. Po mirë, është <laughs> ai pra ç ç. Po ka të bëjë me zjarrin. Ka të bëjë me zjarrin. Ka të bëjë bravo. Jeni, jeni në <nuk> rrugën e duhur. <shi, laughs> nuk është chimirë. Jo, as ngjilli. Jo, as ngjilli e afri e, po nuk është të ngjillë. D. Hm dë a dë drudi atë nuk është tëngjilli nuk është hiri nuk është tëngjilli me hiri është çymyrin nuk është çymyrin shërben për të për ta vënë do të thonë për ta vënë punë zjarrin për ta ndezur jo është mbetje prandaj është produkti zjarrit produkti z t t t jo jo jo jo ni ti der ni ti der ni ti der jo jemi dy dy dy jo jo jo jo ata janë sigurtin gurtin ja. gurtin gurtin është që ngurtë. Ngurtë gjiththam? Po më mund mund të jetë ajo është ndezur akoma, do të thotë p. Pru. Jo, nuk më. Më keq. Jo, vajza. Aty ja. Kini afër gjosa, fillon me sh. <laughs> uh. uh, mm. mm. Kushurime no <truj> me Prushin, hë? Shk. Shka, shka, shka. Ja, shkambi, jo. Shk. Shkendia. Jo, Ashkenia Scarpa. Scarpa po mendoja. Shk, shk, shk, shk. Shk, ha, shk, shk, shk. Kurb, ieri, u b, u b e, u b e, kshu. Shkresh, shkresh. Bravo, bravo. Shkrosh, shkrosh. Shkresh, shkresh. Eto meshman. Hello, selgas. Ai, ai. Ai, ai. Teojat jam man. The greatest radio personalities. The best music. The Funniest Shows This is Club FM si Shpërja jërit Në të mirë e në të keshë Në të mirë e në të, të keshë Në pa. të mirë uh -huh. e në të keshë Nderi sa vdekjatë në nëndaj O, falim deri të shumë Në shënë deti Në shënë deti Në shënë bëti martesë <laughs> kjeda Po bra Se i ka martesë në tjeta Nuk të uleshë në prerin e gravet e tjera E tjera e tjera Ja, në këto në pjesë e kontraktës Që që mua më takon të rikëtu ta. si, mm. o I develte shumë. E dhe të iq i unë, dhe me dhe të viste ti. Kjo është idea. E dhe mos t'i bashkë shorta, nuk përle jo e t'i mbaj në prerë. A është më kejë, për jo se më... Burrët e tjerë. Ok. Kjo zi pikën të rade nuk është të në shumë një njerë. Mështë rafjallë a ijerë, se për t'i xoja, se më nisa kur t'o dojë da burrët e tjerë. E më t'i xoja t'an një që, se shpo shko Për momentin në Hollywood mm. ose po themi në këtë botën e botën Hollywood, kulturën Hollywood, ta në mod Qiankan, burrat Çuna e Çuanin. Sigur mm. Çuna. Sigur Çuna. Si pa martuar. Uh, Ëm, po të pa martuar po njërë se por edhe kështu uh, Rijos. Do të thonë ta tipat uh, tipat që uh, janë kështu uh, si Çuan One Direction, Obama, aktor, aktorë të rinj, do të thonë kështu, edhe kështu do Tiva, tiva djem, të vegjël domethënë, çunak. Jo, jo, tipa, tipa pluma, pluma, ëh, si pastër. Për shpumave. Me lëkurën e bardhë. Të pa pamdotur. Mi e kër pa drithur, si thonë. Po, po, po. Nuk i di sa vërtet është kjo. Se di po, nuk e di. Ktu zbesën fjeta jo më. Po më bën, kan kanë dije e pëlqyrën. Po po themi, grah, por shumë që mund të jenë Fansë tek grupeve që i. Pam, po mirë, kur je fansë në. Je je fansë. Justifikohesh me këtu. Është right, drejt, yes. right, okay. Në rrem. Sësh problem për ne, shum. më shumë. Fansi i Rihanës. Aldin Sulejman, më shumë ndiem se edhe pse flet vazhdimisht për të, prap, kanë nevojë të kufizohen. Nuk mundi thot të gjitha, jam i sigurt. Nuk i thot i të, të, të gjitha ja nuk të nuk të jitha, por mund të mendoj të gjitha pastaj. Kjo po është dallimi. Dali që. Work, work, work, work. A do të swimë ma? Apo jo. Mhm. Mhm. Bëjmë çdoj ajo, nots work, nots work, nots. Worked, worked, worked, worked, worked. Kërkoj ajo. Na na ni na ni na na na. Kur këndon këtë dhe mua s'im shërf. Na na apo mësimi i ndantë shumë. Merri. Katajeri, katajufi, katajufi. Okej. Ehm, kajeri tani shprehën e ditës. Njeri ka shprehën e ditës. Katajufi. Olga ka për të bërë motin, motin. Motin. Ti segmenti, në fundë përre për për, Këga adhiri Po, ti e bënë në fili, mun e bënë në fundë Atere, shpreja i shumë kam zedur për sot është nga Michelangelo Dhe shkja Shumë të therë <laughs> Po, i e resista Atere, në djeshëmëria është një dënim Por, ju lejon të merë në milionën gjyra Në një udhëtim barde zirë E diçën se ishte mëndje, po po e përsërit. Mos e ka pafarë, pse ishte kaq i gjatë që është pri. Dgjojmë me vëmendje. Dgjojmë me vëmendje. Këndes. Ndijshmëria është një dënim. Ëh. Hmm. Por ju lejon të merni miliona ngjyra në një udhëtim bardhë dhe zi. Ëh, ah, sheshe. A e dini Fontana? A e dini Kapiccioli? Mua më pëlqen. Çaj buku. Michelangelo ka thënë? Shumë shumë. Miki. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëse vini ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s. Doja që do uh. të bënim një pyetje nga aktualiteti tani në klubin e mqejesit ju e dini që ne ju bëjmë pyetje nga aktualiteti ndërkohë mm -hmm. mm. një politikan veteran po e quaj Pandeli Majko i Partisë Socialiste ka thënë se në rast se dështojmë me reformën në drejtësi bëhemi gjysmë Hmm. 0, 6, 9, 22 22, gjus me gjel, gjus me palua, dua, gruan e mbred... Qar, dua vajzen e mbreti për grua Për grua Qukishte? Hmm. Mm -hmm. <laughs> gjus, gjus me gjel, gjus me palua jo, Gjus me ja, kapua A, më falj, kapua, oh, fal, kapua po. <laughs> Rosh lori Jo, për këto me gjyshet që mi kanë tregu <laughs> Po, e të mua mi kanë tregu, po Mua mi kanë kan tregu mërë për rara, po Andajon e unë kam. Qëshiria ime mban mend. Po mi, ba normal. 20 vjet më vonë kur 10 moshën time. Duket harruar ndaj palluat. Me 10 orë gjumë që bën Lori. Asnjëherë s'ka provuar. <laughs> Nuk ka për të harruar kurr. Unë kam një mungesë flet pra ndaj. Gjysma ngjël, gjysma kapu. Lori më cekën këto. Lori tolori tani më një mangësi. Mund t'ragonim një prallë shkurtër çdo mëngjes. Kemë një fëmijë që na dëgjojnë. Çdo ditë të quani mi pravë. E duhet bëjmë një mesim të ndarë. Jo me një segment vetëm, segmenti i pravës, ton klubin e më të. Ti vëmë gjumë, ato duhet të shkojnë në shkollë. Po <laughs> duhet të shkojnë, mos shkojnë në shkollë me një pravë, me një pravë, me me moral, me fabul. Mm. Po s'është keq. Mm. Po. Në këtë rast, flem dhe nençik. Very capoi. I jeli mbiçat ti. Po. Ej, hash dhe turqësh anagram, më bëjni sa po na bashkoheni, më i dashur. Çdo më jesni në anagram, sot olta Ka ofruar për këta anagram si durat Një mm over -hmm. Nga mishtan të këprimi u moqës Oh, jesh Hashtë dhe turt mm -hmm. Hashtë dhe turt mm -hmm. O ndërkoj që edhe fjale editës përsot ishte tutu matcha Tutu matcha <laughs> Fjale editës është tutu matche Që janë petë pjekura Pa, me hudra Me hudra, me gjall E këshu Më jesh mira me kost, do të shati. Mhm, ose val. Super gjëra, po. Një tutomaçe. Ësht çfarë dua un tani, me thënë të drejtën. Në asnjë tjetër zonë para një tutomaçe. Të mbosh një ndaj tutomaçe apo një omlet. Sigurisht një tutomaçe. Ta bëjë të vogël anke. Po. Omleta është shumë e shkurtë. Po, është. Do të ishte çink për shkakun, sigurisht. Ti kishin këtë traditë. Kishë një lokal të vetëm, se jam i sigur da, asni lokal në Tiran nuk ka Nuk gëtuan të të të të të matësë Në menune vetë, jo mund gëtuaj të të të të matësë, po kështë disa ishua I sënë në qëka tjede rrë atër real Kreps Kreps uh, Kreps Kreps <laughs> Më në fund të është bërë vizimi rrugës e durësis U bëm vizimi? Pëm oh. Më në fund Pëm Vëse, e pak që vizohet rrugës e durësis të ta vazhë <laughs> E, është, është është e së n <laughs> Kjo do marr. Kjo kjo e para është është e bukur kështu po ta shikosh. Ëh, jo ishte interesante. Është interesante me vërtet. Po ka nga nga ata për shkak të kritikojnë çdo gjë. Po patjetër. Qi mund të them për shkak të kjo mund të shkaktoj vdekje të shumta. Po se do shkojnë të bëjnë selfi këtu. Jo, në jetë avion. Mundi ndonjëherë i fantaktuar për shkak të. Et ulet të di bië piano sot. Et ulet të di bië. A se do i bjesht në këmë, vërët në këmë. Për ja, mund të i bjesht dhe me dërë, vare të një. Mund tjetë një të shmëndur i fandakë për pas muzikës, a i filon një piesë, asë mund alërë në mesë. Kuptojt, për vlogë, dhe të mërësh. Tara, tara, tara, tara. Ta ra ra ra ra ra po shika edhe makina duhet të tregojnë bak duhet ta mirë kuptonë njëri të tjerë ë duhet të rinë të presin ata do të japin gaz që të kalojnë shumë po, <gjubi> mos la pengojnë personin ndërkohë që në Twitter kryetari i bashkisë ka shkruar që keni hipur ndonjëherë mbi piano jo <gjubi> kolegët e sinjalistikës po bën çmos që qy qyteti të jetë më i sor por këmbësorë ishte ishte një vajzë që Kam baruar vidhën parë akademina e lartë mm. uh, Dhe e cira kur lezoj atë të tweetim Keni hypur në njërë në piano u s'kuq <laughs> A të mendova dhe unë Të gjithë mund të bëjnë tashmë Tashmë të gjithë mund të hibi në një piano Vetëm mm. thjesht të respektoni Të një të gjithë mund të jenë të bërë bërë bërë Regula, kalonit respektohni... të ato vjetë e barda Jo këtë ju të tekë Këta <laughs> Eksumi, Olta Eksu Po më thonëm për Santorini, Olta Ike Gatë jam mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Po kur ikim? Ja yeah, se po <laughs> e mendoj mi jartë Po pra e mi duke e mendoar Olta Dishoni, Olta duke kaluar rukë në Durësit Kërë sholë dhe duke kaluar rukë në Durësit Këtu e aha, Olta Ati Tekton noda dhe ulta Opa Bravo ulta Kështu, kështu Ejo, ja, po më thonë për Santorini Që që nga shumë mirë Gjitha kanë burur në sëndëritin Sepse ka diska për Gjdo budget Do me thonë mund t'ha për shkranë në Santorini Që ofse Ke bërnej goll Kudi ku më punon Me ne i vënd do me thonë kështu bën gola, si i thon korrupsionit sot. Mhm. Korrupsionin e shuma të mëdha, domethënë. Ja, ku bëti ankushu për para me çantë, domethënë. Niveli, nivel ministrish domethënë kshu. Drejtorishte, ku ti më thes kvar. Po gjithsesi, nëse ke bërë një gol, mund të shkosh në Santorini dhe çijosh hotele me 5 yje, me me gjërat mrekullueshme, por përëndimin e veçantë. Po, ka, nëse punon je të... businessman, apo diun se çfarë, je akademik, profesor, doktor, nga këta lloj profesionesh lirë, anëjta ka edhe villeta, studio, apartamente për <laughs> <laughs> juve. Po presim. Do të thonë ka nga gjithë. Pra ata më të thjeshtë të faren. Ata më të thjeshtë <laughs> të faren. Në çka kushtat janë son mirë. Ë jo, por ata kanë. Këshëlloni aty. Ka kusht mund. Çka in bledhin ullin. Nëse nëse kanë. Ja, ata kanë, nuk kanë. Ka Santorini u linje Nuk e se... di ma ka Pa kje fatë duke kështu Nuk janë bërë akoma E, vërtet Po gjithë e si, që po më thonë që Ka për gjithë një veljë që, që mund të hysh Dhisia atje <coughs> Edhe mund të bredhësht Se pëse mund, mund shtë ti së shi shullin Një se ti se ti ke farë edhe më thonë Se jo. ke i dene, se po mjen bishë më shtetje Po së. nuk e di, nuk e di So që i pristja nga ti Po që lidja ka mund me Santorini Ajti të qik me post Të marrë t në kredim mm -hmm. për pushime Just another girl është titulli i librit Kangas The killers we've dashed në klavë 5 në 100 dikat personalities the best music the funniest shows this is club fm hello mirësevini uh, në kryebën e mëngjesit në valën e Club FM e club Vos, në 104 edhe në ekranin e Glam TV së çdo mëngjesi me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valën e Club FM mirëmëngjes të mir gjitha mëngjesësi çka më nduar një fjalë shpresoj keni më nduar një fjalë vajza okay. okay. po unë kam thuar të një fjalë oldosh po mirë dakor e keni më nduar okë okay. serio okay. që vetjali Jo, nuk kërë, së pashtë më Mirë bra, unë jam gati Kusë të ka gjithur, uh, apo se kërë gati? Se kërë gati, këtë okay, Ate në letë luajmë, shalatën e këthimit Jepi <coughs> një quna Një sekundë këtësa Fjallë juaj hahet për Ja është uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, send? Po uh, uh, uh, uh, uh. një send Ka një të tjelë Një send ka një të tjelë Këllë me bë Ok Ja yeah. Më me bon. me Më bon. oh, okay. më fëra. Më e. më fëra. Wow. Më, e. më, e. më. E. Më, e. më. Çfarë ësh kjo? Po pra, më shpigo se si fjalën. Pa të thën fjalën. E thoi edhe të tretën, gërma jo. Met. jo, ja. oh, të tretë. Jo, më ta. Jo, po jo. Oh, sa lart që ën keni. Po sa lart kot fare unë. Kto dëshëm prem fare. As vetëm është vetëm me tre gërma. Dëshu prem fare po si. E se ti ke zakon të ke që e thua fjalën. Kështu që prandaj. Po do i... të thash pra që ideja. Më tregoj pak po kujder. Sa larg je? Ja. Pra e largë. E largë. Po larg praj e larg, jetë e arte. Ka pjesë për bërse pam. e një sendi. Po, dhe jo vetëm. Ë kan të gjithë sendet apo vetëm disa sendet? Jo, ja. jo, ja. po nuk e kanë vetëm sendet. Ja. Munda ka me njerëzit. Po, pa. Pa. po. Kemi dy gjormë, më dhe. E ka sendi, e ka njeriu të kafshaltin, është me. Ka. <tis> <tis> <tis> pjesë për bërse, pjesë për bërse pa. fizike që preket. Po. Po ja prek, e ja prek. Jo, jo nuk ja prek. Tendit ndoshta, po tek të tjerat jo. Tek njerzit jon se është brenda. Mm -hmm. Nuk preket. Tam. Hmm. Se njeriu ka brenda altin, është në brendësi. Eh, njeriu ta tregon vetë këtë gjendën, ti nuk ta tregon vetë. Po ore, ke. Fillon tregon vetë nga kjo gjë. Por nuk është diçka që shihet, preket me dorë tek njeriu paksa. Të sendi preket. Është diçka e brëndshme. Tek njeriu është diçka e brëndshme që nuk shihet, nuk ka nuk ka trazë fizike do të thua. Jo. Kurse tek sendi ka trazë fizike. Po. Në sakt. Mm. mm. Ka bën me, me me me karakterin, ka bën me, ë? Jo. Jo. Me, me më <me> fillon. <laughs> je të lejë gjatë apo fien e shkurtër? Është pak e gjatë. Jo, të shkurtrat, të shkurtrat me, me katër fjalë nuk futen. Me, me sa tarja. Jo, ja. është shumë ja. e gjatë kjo, është më e shkurtër. Mer, ja. mer. Jo. Ja. Meth. A ja, po tani po fillove ti marrësh gjithë gërmat? Do e djesh, do e djesh edhe të tretën, po prap nuk do djesh fjalë. Çfarë është që jeni vështirë? Po jeritë sendi e kemi kshu në çdo send, ato Jo apo... në çdo send, është vetëm një po send i caktuar hmm. apo një kategori sendesh që i kanë një të tillë. Jo të gjitha. Dhe më, në, ka ka mm. një humor, po një humor kat padukshëm, ka në trait. Po po, kanë formë karakteriale. Ku i jap? S'mua nuk më rid. Po pra, po. Po tregoj ti. Është shumë e rëndësishme. Ok, duhet, duhet patjetër. Faleminderit. Duhet. Ç'do keni arritur në gjysmën e punës. Duhet kur kanë gjetur dy gërmat e para në gjysmën e punës. Po, edhe kur edhe sen diet kat gërma. Jo, pra, ja. jo. Çik më kjat. Do se sa gërma ka të ndihmom këtu. E ngjishin në mes të punës me dy gërma? Jo, në mes të punës sepse keni gjetur se me çfarë. Nuk është as krysh blindi. Me, e ka se ndimi, rek. Mundoni diçka që është shumë e domosdoshme, është shumë e rëndësishme. Ka pak a shumë edhe tek njeriu, edhe tek sendi do të thosha që kanë të njëjtin të njëjtën vlerë. Oh, uaj. Nuk më duhet më mbështetje. E kanë është, gjetur diçka që mundon turuat me pasqyrën e juaj. Është força e dhëmveriave? Jo, nuk është ja, ja, ja. força e dhëm. Disa është shumë e rëndësishme, Altin. Mos është zorra. Po. E bëj më zorra, më zorra. Është më zorra. Mundon e gjejë të rëndësishme në shtëpi. Çe kiçi zorra? Po mm. jam duke u ngaturuar kështu. Si je duke u ngaturar sikur kjo fjalë e rëndësishme apo kjo gjëja në vetvete është shumë e rëndësishme për njeriu? Po. E njëjta gjë vlen edhe për sendin që e ka nuk është një send i caktuar, por është pjesë përbërëse e një sendi që është po aq e rëndësishme sa dhe për njëriun. Pa këtë, domethënë, as sendi nuk do të kishte kuptim. Në një farë mënyrë, oh. oh, po. Oh, aw, sa mirë po vij... mbi. Oh, sa po qenë që më i shoqë oh. se apo. Po njeriu i ka me Mek. Ja, Mek. Më vëdiu ti thënë që ka pjesë të karakterit apo? Ja, do jo të kanë. Të gjithë njerëzit e kanë, disa e kanë më të Ma... Më zor po themi, po, më të. Është më të fort, më të fort mund të them. Jo pjesë ja. oh. men... okay, e trupit. Është diçka brenda nesh. Pjesë e shpirtit. Jo. Mend. Okej, në elësim. Pjesë e kokës. S'ka. Jo. Është mendimi. Mendimi. Jo. Jo, po kujdes kur thoni fjalët. Mendimi? Jo, jo. Po diçka, mendon diçka më të rëndësishme për njëriun. Jo. Po mendimi është gojë e rëndësishme. Mendja. Jo. Ja. Jo. Ja. Çandohet brenda mendjes. I Më e pra ishte më e... Me! Me! Qa ndodhën prë në... Mem! Mem! Mem! mem, pra mem. Aha! Memo! Mem. Memo! Memo! Mëllodhët! O! O! Por nuk është Shqipë? Nuk është Shqipë fare. Nuk është Shqipë fare. Nuk e yeah, nuk e nështë Shqipë fare. Në ashtu pa? i femi. Nuk e nështë Shqipë fare. O! Nuk e shqipë fare. O! O! Me falësi, thu andrysht e ti në Shqipë të lutëm... Kujtes Më ka lënë me farë. Bërin një përgjigje. Bërin viti si thon thash kujtesë. Pa, po pse këtë nuk e ke dëgjuar asnjëherë? Jo e kam dëgjuar. Po atëra, më vjen keq. Më ka lënë memoria farë. Kur Artijepia kanë menduar kinë memoria se kishte dal nga Italia. Se kishte. Po. Po po, kët farë. E hap, hap. Po ska për ta djegur. Po jam hapur të kujtesës. Jo, hap e kemi. Nuk ka gjë të shkajë. Vajza brau. Kjo është ajo pjesa e fundit e sharratis. Është e bukur dhe e fortë. Ishte e bukur ose dhe orste gjithë zgjat. Ma pa Lori, ti je me kta apo me Lori? Lori, duhet ti jesh me gocën. Ndijesh mi. Un kam luftë me të dy ekipet me thën drejtën, edhe po më shumë e lutem. Më shumë kam luftë. Ke zvoncon më shumë, mos e haraj. Tani ri në kraun ton dhe mbyllë gojën. Uts na llodën këtu. Sorry goca, nuk është këtu. No kaë zonjë ka të gjitha. Memoria është servisi i parë 744 baron numri. Nuk është tela. Evizinga Brindisi. This is Club FM. 100.4. Mirë më gjësi, mirë zë gëni ardhën, në këllamë e femë një gjithë një bikadër Fërë dhe gëtë që të këtë Po e rrë për kërkoja për të tingulli mi seriose, kam shumë këtu E dhe të qasë qenë, në kemë rasuyshe dhe, në një, kemë e këta këta Emonia Kur është rritmike, më bëzë qëtësua e se përësaj Shumë Në ishta. Sa vjesëm nëon në xhiburë. Ti gjaj e zërobra. Mbi 45. Duket se ashtrangohet. Mbi 45 edhe mbi 55 mund të thon. A po? 45 dhe 55 aty në mes. <gjate> oh, bam. It's a match. Sa thoja <gjate> 42? Ky sikur po të marr malin. A e <gjate> <Okay>, di? Okej, <xo. gjate> djeg. Um, <laughs> Mirë Elëm, dhe qërë këtë zënjushe në këtu Kësa vje që me ndonë se është kjo Që ka Altini, gujtës Nuk të duhet asë një moshe zënjusheve Ka igur a ja ota, ka qënë t'ikur okay. Igur a? Shumë e rëngësishme, rëngësishme që për para se të plasë është duhet letëzosh odizime dhe të kuptojshë si lat janë ligje Ne në përgjithsi kur veprojmë ku Muk veprojmë bikoki në tonë dhe mbi dëshirë në tonë U shkrimi, u shkri mm, Të Jo, jo. U shkruaj ulta zonjën e Zotrin. Po mban kujdesa na duhet Solta. Mos shkruaj. Rrini pa merak, nuk kam shkruar. Olga do do lëshoj tani një një Facebook live Olga. Oh, po kuptoj. Çfarë ishte Solta? Nuk e di. Është al tele. Ja ulta, se po shkruaj live në grup i mësuesit. Au. Bjeri Konekting? Nisakon sës Konekting, ojta? Uh -huh. Let me konekt fërst Konekt jit ditën Konekt the world mm -hmm. On CNN mm -hmm. <coughs> <laughs> O chuken asha O chuken asha O chuken asha O chuken asha O chuken -no asha O chuken -no asha -no O chuken asha Che isa jo? <laughs> o chuken asha -ko Kola ojtus Kola ojtus Kola ojtus Kola ojtus E kanë di për Facebook live-inolta? Po <gjali> shkrejve. <gjali> ne... Atëre. Në më gjen në antrë. D 1 L A Yahu Yamin. Live. La, mim Gisi. Ne kemi sa kohë këtu? Nuk është, po fillojmë pikërisht tani me gjithatë. Yahu ja, ian. Eh, a ditë s'uaj. Me 2 kishta me 3 kishta sa kishta kamera. 10. O tani kam një zhanxhë që ka. 10, 10, 10. Më vjen më të koll. Po. Me gjithë ata Lorin Drenesi. Lorin ke 5 <laughs> viewers në moment. But I'm very. Faleminderit edhe një dele. Olta, Olta Rek has joined. Ona dhe ja, këtu natje dhe sa po e bëvë Nikosish. Është <laughs> edhe Jerida. Mirëmjet. Mirëmjet Jerida. Wow, u bën 10. Jemi lajnë wow. këmi shtë ansurë edhe në radion, kam e fem në shumë vëndër 4.10 Wow <laughs> 6.10 <të mbërinda. laughs> Altin i lidhe komare 9.10 altin Wow 10 ja. 25 <laughs> Wow, po përritan me nga 5 a ka <laughs> 6 <të. laughs> 29 34 Alla, Wow oh. Afron nga jeri, afron nga jeri zë dështoan <laughs> Eka eka Direkta e Florit, Direkta e Florit. Un kam vënë re që saherë që afroi nga ai. Flori, direkta pa kokë. Sigur me mjalti. Sigur po. Jess i Arbër Kadia, na shruajti tani jona Selimi është atje. Jess. Ojona opin. Bëj noi line. Ju shohim me ne kjo është e bukur. Tani un po e vendos kështu, që duke më un çik, pastaj jemi kthyer nga vetë, bëj një se. Ja, pastaj u them ta mbyllën. Kështu e lëmë kaqish. Pak eksakt. Mirë, yeah, desh për ta mbyllur uh, Facebook Live-in, <laughs> nuk e do Facebook Live-in fare. Unë them, unë them, është e ardhmja, është, është është është e ardhmja më së shartmi. Ua, vetëm katër veta janë. Vetëm okay. katër veta, janë oh, janë katër. Si, çik. Sen e shof kënga. A është tolet? O mirë, mund të të rregoj edhe un pak më shumë lëkur. Okej. Okay. Shumë qethim mua. Falendje. Ja. Ja për çfarë ndonda, pa. Well, direkt 37 mund ta lidhësh mund ta lidhësh edhe bluzën pak më sipër. Mund ta lidhësh bluzën pak më sipër ieri? Po, dovish të ma lidhësh ti. Patjetër. Po hajde pra. Nxjerë pak bash. This is you. This is you. Do mlidim. Wo wo wo. Do mlidim bluzën ku do lidhësh bluzën. Live, live. Shi shi shi shi. Do mlidim bluzën. Oh. Yeri t'u von. Oh, yeri. Oh, totalisht. Oh, yeri. Oh my god. Junapos e pushej. Jo yeri, s'e. Ashtu. Gjuna më të prisht të daj? Gjuna më blodë më Prima më në lërë të nuk është të I a përre për te kërosur? Ej, sa pukur i a përri? Sa nuk të ashtë më Okej, përndi The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Gjesi, ora është të njënët e 51 një minuta Mirëm Gjesi, gjitha Unë jam tani blendi, pas taj nuk jam, pas taj jam prap Unë nuk jam jeri, pas taj do jem Unë jam uh, njëherë ollta, njëherë altini Unë në marshtë ligat, <laughs> unë jam gjithmonë ollta dhe pak herë altini Dhe gjithmonë me mjegër, është lori në jo <laughs> të rezi Jo t'io Shneti mi të shneti E mm jo me jo, mm. unë e hojshë a ja dha shaltini E <laughs> jo me jo, unë e hojshë a ja dha shaltini Njërin nga ne mba Jot të dy mm. Tani, olë të qëfarë do në tre kosh Kene një emër fituojësi në një ashtë fa po jo? Elan farët Jo, nuk e miluajt Elan përsot Elan përsot Elan për lojra përsot, bërë më, më mirë kështu Në <E> bjudhëm Një <tusë> po pra se fund tja Letë në ndjekin njërë dhe për lojra Në <tusë> <tusë> <tusë> pra jepi Tani a ta fituojë <tusë> Po që të jepë Po i ka dhënë ma A i ka dhënë, ok Rebo pra thuaj Po e thash, më duke të e thash O ta, për këngën e ditës e kemi zonë Po, po, po Ekshu, po shkajtë sa bërseleta o... Po, të shohë se përqeshme vete Dutë të mësoj bërseleta Sa nuk jam për të të të reguar për, hadhe po Oke, në të reguar të shumë ndër Falem, në vitat Po shkjë në përshumë me këtë burin që... E, nëjse Se që sh një që bënë muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sa ose? Se ç'të johu. Ku mund? E ja këtu brenda në studio. Mmm. Do na trëgosh apo jo? Do na thonin do të jap ti. Po vetëm nëse jo, por po vras mendin se, ok mirë, një herë mund ta trëgosh. Është historia e një vajze e cila e ka policia duke ushtruar një profesion të vjetër. Mmm. Po, ai me vjetri. Po, dhe që dhe çështja është ja ka një gjyste, por gjyja nuk duhet ta di gjithmonë gënjen, po, gjithmonë mm. gënjen. Dhe ndërkohë që policia ka kapur atëndat që bëri aksionin një seri me goca, mm. i ka arrestuar gjithë ato tek oborri i komisariatit. Dhe ai po i proceson një nga një. Nat kokë kalon gjyhi aty. Edhe Silva po thith. Çfarë me këto? Për dorë di fjalë këtu. Hm, mm, pa normal. Derogatore. Aha. Dhe i thonë ajo i thotë po jam në Portugal e Falas. Nëna, i tha Policia kan po mbaj rradën tha të marr marrë edhe unë aty kile. Por do ka dhe falë. Ujë da, nëna, po. Po ai navë i fut në fund rradës atje. Priste. Që s'ju po azi të thëgjë, në fund kur i vjen rradën nenës, arrin tek banaku aty. Edhe ai thotë që policit thotë, po edhe ti thotë. Deri 80 vjeç i thotë, po decidim po ç'sia bën tha. I tha, "Kjo tha, unia qiroj lukun u tha dhe i thif." S'skam dhëm. <t> <sharp said> <The> <sharpê> okay, a. A verse do të bëvën në një gjurmë. Mmm mmm mmm. Ti drejtmëse më gjen me këtë burrin klas, bëqëse ti drejta e këtë kam dishuar. Okay. Kur të pushoni <Publications> goca mund të vazhdojmë. A vi vajza tani bëni vetë. Ajo po flisë për portokallin. Okej, pra e kuptova, mënden për ato po qeshin. Burri ishte duke Për plasht një një mqes maj, paprit mas me djel Edhe për këta është sya, për shkak se ishte paprit mas me djel S'kishte njëre që këshin planifikuar për plasht atit mm -hmm. A i qenë vetën atje edhe a i papranifikuar s'ka robe banjo Shvishet komplet, shtrijet në djel Pasaj vëre që në ca zona është pak me i bardë në zona të tjera oh Edhe vendos kapelin edhe për të mbuluar mm -hmm. kapelin që ka Kalon një zonja tje vë po një pak e trash këshu si konstrukt po, Shaka gjesh E i thot më faldhë, po tishtë e zotri dhe dhe dhe kështë në kritur kapelën për mua Kalon një zonë Po tishtë qik me mirë shënë kritur vet kapelën Së në dole që, ikta shë Oke okay. E të mbjullim të Kërëm i nëzë Kërëm i nëzë në kryu në mqisit Here for younger Kaigova Ella Henderson dohet mm. kënga e fundit Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar mirupafshim Ciao Gioami Onda Aldin Lori Jeri Blendi nesër prap Ciao Forgiveness we'll and by and they'll be wished inside just a hidden for noo A wild a chasing dog Oh, wow. wow. Klab FM 100.4 Laj, laj, laj, në në në në në në këmë Merë më gjesi Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj Kjo në shkëpët kërënë Kjo në shkëpërës nga si a mishtë ashërë në klumin më gjesit në valet dhe Klab FM Po, lë lë lë lë lë lë lë Për shte e shkët jetëla E pse johet Pse johë lë lë lë lë Së të keqë e ka Jo, s'ka, ndoj në të keqë e për sash Asë në të keqë e s'ka Bon, bon Shë gi bon, zbon Bon, bon, zbon Së të keqë e ka Së të keqë e përnur Si mërsi Ia, ia E njerë, se bëjmë do t'i alajdi E ishe shumë e naturës me ajo pjesë Ne mund t'a provojmë po Se bëjmë do t'a ishpria Pësë, se se se se